«От тобі й скромний зовгосп, товариш Кріт, який все може і все знає». Знав, звичайно, заздалегіді про скіфську чашу, і, певно, не могла вона минути його липких рук. Телефон зазеленчав о на сьому ранку. Хаблак схопив трубку і почув голос Каштанова. «Вибач, Серега, я довелося потурбувати». Сказав полковник, вбито Ситника Якого Ситника? Не зрозумів з просоння Хаблак Редактора водяництва «Кристал» Олега Павловича Ситника Не може бути Хаблак уже збагнув усе І де? На Русанівських садах Оперативна група виїжджає Хлопці заскочать за тобою за чверть години Зрозуміло А звідки стало відомо? У тітки Світника там сидова ділянка, а подзвонила сусідка подачі, от і все ще знаю. Хаблак виліз із теплого ліжка. Ви з дому, Михайло Карповичу? запитав. Звичайно, нема вам покої. І тобі. Полковник поклав трубку. У ліжку сонно закрутилася Марина. Хаблак швидко вмився і одягнувся, визирнув у вікно. Оперативна машина ще не під'їхала, випив склянку кефіру з чорним хлібом і тихо, щоб не розбудити дружину, вислизнув на сходи. Приїхала не одна машина, а дві. Друга – газик з оперативниками та собакою. Капітан привітався із знайомим старшиною-провідником і сів у Волгу, на передньому сидінні якої зручно розташувався оглядний лікар-експерт Чушко. Підняли тебе, бідного. Чушков був людиною жалісливою і завжди співчував колегам у таких випадках. Хаблак грюкнув дверцятами. Сілявуха, відповів розсудливо. Я цього хлопця тільки вчора бачив. Шкода. Завжди шкода, погодився Чушко. Половину заднього сидіння заняв слідчі прокуратури драбаха. Хаблак подивився на нього лагідно і міцно потиснув руку. Либо Нідробасі було приємно зустрітися з капітаном, посміхнувся одверто і доброзичливо, і мовив приязно: «Добре, що ми знову вдвох, і мене це радує», відповів Хаблак щиро. Машина проминула нові будинки за станцією метролівобережна. Хаблак давно не був у цьому районі. І не уявляв, скільки тут не будували. Почалися сади. Від довгої, широкої основної дороги весь час відходили вузенькі бічні завулки, в які машини мусили буквально протискуватися. Про роз'їзд не було й мови. Садоводи економили кожен квадратний метр землі. Що поробиш, ділянки маленькі, а хочеться, щоб росли й дерева, й кущі, і квіти. Будиночок, до якого завернули міліцейські машини, стояв серед молодого саду, не дуже доглянутого, бо при стовбурні кола рясно поросли бур'яну. Біля хвірки на лавці сиділа жінка в грубій в'язаній кофті, ранки вже холодні, а тут над Дніпром і поготів. Жінка підвелася, мабуть, вже оговталася, поки приїхали міліцейські машини. Та все щоки в неї тремтіли і дивилася злякано. Он там, вказала на будиночок. Я вранці дивлюсь, відчинено. Погукала, та ніхто не відповів. Я зазирнула, а він лежить мертвий. Хаблак пропустив уперед старшину з собакою запитав нікого не бачили? Я рано підвожусь о шостій. У цей час люди ще сплять. Та й взагалі тепер рідко хто тут ночує? Пес покрутився і взяв слід, повів провулком, що виходив до Дніпра. І хаблак подумав навряд чи з цього щось вийде, доведе до зупинки річкового трамвая і зась там народу сотні і трамваї ходять через кожну годину, шукає вітра в полі. Либон був такої ж думки бо подивився вслід провідникові з собакою і мовив по діловому. А тепер за роботу. Садовий будиночок стояв на високих палях. Власне кімната з невеличкою верандою утворювали другий поверх, а внизу було щось на зразок комори чи перед покою. Сходи звідси вели на веранду. Незамкнуті двері жалібно порипували Іх литалися від протягу, а за ними в незручній позі, підібгавши під себе руки,